is god is god hogy isten az isten on a throne, hogy ő ott van a trónon he knows your name, ismeri a te nevedet és szeret téged ez nem változik it doesn't change. And we've looked at, you know uh, John the Baptist and the apostle Paul. Nem változik, és uh, megnéztük itt keresztelő János életét, meg Pál apostolét. I mean, these are people that Je He, Jesus knew their names. És ezek olyan emberek, right? akiknek uh, Jézus ismerte a nevét. Jesus knew their names. Jézus ismerte őket. And today we're going to look at a man who's introduced to us as the one Jesus loves. És most egy olyan embert fogunk megnézni, akit úgy mutat be az ige, mint azt, akit Jézus szeretett. Somebody that Jesus he knows their name. A, egy olyan ember, akinek Jézus szintén ismerte a nevét. And yet they the, all these men and many more in the Bible have gone through Similar circumstances that you're going through now. They, they went through difficult seasons in their lives. Prison. Börtönben voltak. Talán nem sokunk volt már börtönben, de ezek az emberek azért voltak ott, mert hittek Jézusban. Betegek voltak. Megválaszolatlan imáik voltak. Olyan elvárásaik, amelyek nem teljesedtek be. God. God, what are you doing? és ők megkérdőjelezték Isten, hogy Uram, mit csinálsz? And we, we gain encouragement through these people because we know God is on the throne. Bátorítást kapatunk ezektől az emberektől, mert tudjuk azt, hogy Isten ott van a trónon. He still knows our name. Még mindig tudja a nevünket. He still loves us. Még mindig szeret minket. Difficult circumstances is no reason to throw your faith out the window. Át, arra, a, a In fact, difficult circumstances are the opportunity you have to express your faith. Pontosan ezek a nehéz időszakok szolgálnak arra, hogy igazán ö, megmutasd a te And really Jesus is our is our és ebben Jézus a legnagyobb példaképünk. Aki ott a kertben imádkozott, hogy Uram, hogyha van más út, hogyha van más pohár, amit kiíthatnék, akkor inkább azt választanám. De a végén azt mondta, hogy legyen meg a te akaratod, és ne az enyém. Uh, in the most unjust event that has ever happened on the face of the és a történelem során előforduló legigasságtanab eseményben amikor egy tökéletes embert keresztre feszítettek Ebben kapta meg Isten a legnagyobb dicsőséget. And Jesus did the greatest good. És Jézus ebben tudta a legnagyobb jót végrehajtani. He saved us. Azt, hogy megváltott minket. So, if you could find uh, the uh, chapter 11 of John in your Bible. Találjátok meg János Evangéliumának a 11. fejezetét a Bibliátokban. You can follow along with us. És akkor követni tudjátok a tanítást. We'll Kés fogjuk vetíteni ezeket az igéket. Uh, if you don't have a Bible, ha nincs Bibliád, this is how our story starts. akkor kövesd a. a Oh. követítést és itt kezdődik a történet. I, Én épp a Lukács evangéliumában vagyok, okay. de nem János. János. John 11. János 11. Now a certain man was ill. Volt pedig egy beteg ember. So this is how our story starts. Who was ill? Így kezdődik a történetünk, hogy ki volt beteg. Lazarus of Bethany, the village of Mary and her sister Martha. Lazarus Betániából Máriának és testvérének Mártának a falujából. Let's skip to verse 3. 3. verse ez ugrunk. So the sisters, Mary and Martha, a nővérei, vagyis Mária és Márta, sent a message to Jesus. A Jézusnak. Saying, "Lord, he whom you love is ill." Uram, éme, akit szeretsz, beteg. Okay, didn't have to say his name. Nem is kellett mondani a nevét. Jesus, you love our Jézus, te szereted a mi testvérünket. The one you love is sick. Az, akit te szeretsz, beteg. Megbetegedett. So there's, there's És kérdés sem erülhet fel azzal kapcsolatban, hogy Jézus szereti a -e Lázárt. But when Jesus heard it, azt mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Now számunkra like egy you know, you know, is a whole isn't it teljesen új kategória nem You számunkra van olyan betegség ami fájdalmas és nagyon kellemetlen You olyan betegség ami egyszerűen azzal jár együtt hogy ebben a világban élünk Vannak olyan betegségek amelyek halálosak Utána néztem, és még mindig száz százaléka az embereknek élete egy pontján right? ja, meghal. I say it, you know, mondani, hogy két dolog biztos ebben az életben, az adó és a halál. But here Jesus opens up a new category. De itt Jézus egy új kategóriát. Says, this illness does not lead to death. It, the sickness. Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy, hogy általa, tehát ez ez egy célhatározóit, so that the of God may through az Isten fia általa általa through it through the sickness által, tehát a betegség által. Jesus said, tehát Jézus ö, azt mondja ezzel hogy a betegség isten dicsőségét szolgálja now i think john writes the next sentence because we're not going to quite understand the rest of the story you know? ö, jános talán azért írja le a következő mondatot hogy megértsük a történet további részét john writes now jesus loved martha and her sister Mary and Lazarus. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. John just wants to make sure that we are so clear that this what what's about to happen has nothing to do with Jesus not loving his friends. János meg akar győződni arról, hogy pontosan tudjuk azt, hogy ez a dolog, ami történik ebben a fejezetben ez nem azzal kapcsolatos, hogy Jézus nem szerette ezeket az embereket. És gondolhatsz arra is, hogy jó, lehet, hogy Jézus nem annyira kedvelte Lázárt, de a testvéreit igen, és akkor a, a kedvükért Or the other way around. vagy akár fordítva. Lehet, hogy Lázárt kedvelte, de a, a nővéreket annyira nem. Hát azért mégis elment volna. John makes it clear Jesus loved these three siblings. De János itt egyértelműen leírja, hogy Jézus mindhármojukat szerette. So when he heard that Lazarus was ill, he stayed two days longer in the place where he was. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt. So wait, he got the news and then he stayed? Tehát akkor, hogy is van ez? Megkapta a hírt és ott maradt. Now Jesus is, is at least a day and a half walk away from Bethany. Azt tudjuk, hogy Jézus körülbelül másfél napi járóföldre volt ekkor Betániától. He's, he's, he's not just next door. Nem ott a szomszédos házban volt. Egy másfél napos ő, útra volt onnan. But you would sort of think that if The, the sisters were that worried about their brother. De arra gondolhatunk, hogy ha a nővéreket ennyire ö, ö, zza, ö, felzaklattam a, a testvérük betegségem you know, a hogy üzenetet Jesus. küldtek Jézushoz akkor Jézus biztos, hogy megértette volna ebből hogy ez egy uh, súlyos dolog to, now, most rögtön el kell indulnom I, I'm, I'm mert hát még két napi járó föld van előttem you know, two days is really hogyha valaki nagyon beteg akkor ez alatt hát sok minden történt mégis két napig még ott maradt, ahol tartózkodott. Then, this, De aztán így szólt tanítványaihoz. Go to menjünk ismét Judeába. A Rabbi, tanítványok ezt mondták neki. Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy. You know the disciples like, want to Judea? Tanítványok kérdezik tőle, hogy Júdába akarsz menni? Hát, meg akartak kövezni téged. És mivel mi vagyunk körülötted, lehet, hogy téged nem találnak el minket, viszont igen. You know, so, so Tehát Jézus szerintem inkább itt ezen a kis csendes helyen maradjunk. But Jesus answered. De Jézus így válaszolt. Are there not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble because he sees the light of this world. But if anyone walks in the light he in the night, he stumbles because the light is not in him. Now this is one of those answers that Jesus gives that, gives that we sometimes go like Jesus what are you saying As what What What What The 12 hours in a day? I walk in the day I don't stumble if I walk at night I stumble. What What What What What's Jesus trying to say here? He's saying there's an opportunity when the, when the sun's up Igazán azt mondja, hogy amíg a nap süt, tehát amíg nappal van, addig van egy lehetőség. Van egy lehetőséged arra, hogy dolgozz. You have an opportunity to do something. Hogy tegyél valamit. Hogy kertészkedjél, vagy gyomláljál. Amíg süt a nap, fent van a nap, addig van lehetőség, hogy tevékeny legyél. The sun is up. Tehát fent van a nap. But the sun is going down. Most van erre Right now we have an opportunity. Right now we have an opportunity. Most van erre le, most van egy lehetőségünk. Specifically he's saying right now I have an opportunity to teach you something. Tat olyan mint hogyha ugye nappal valaki dolgozni tud. Jézus azt mondja, hogy nekem most van egy lehetőségem arra, hogy tanítsalak titeket. And specifically I have something to teach you right now while the sun's still up about the glory of God és most amíg még úgymond fent van a nap, addig uh, tudok nektek valamit tanítani. Isten dicsőségéről. What, I mean, really, what could be so Jesus? Tényleg, mi lehet ennyire fontos, Jézus? I mean, Haldoklik a barátod? What could be so important that you would stay here and now go? Mi, mi lehet annyira fontos, hogy ennek ellenére itt maradsz, és akkor majd később indulsz el. erre Jézus azt mondja, hogy most van nappal, most tudok nektek valamit tanítani Isten dicsőségéről. Jesus wants to make sure that in the disciples this light stays on. Jézus meg akar arról győzödni, hogy a tanítványokban ez a világosság, ez ez ott marad, tehát tovább világít. He, he wants them to see this miracle that's going to happen. Szeretné, hogy látnák ezt a csodát, amit most meg fog tenni. So they never have to walk in darkness. Volt továbbra már nekünklinejoin a sötétségben járniuk. When Jesus dies, when he's resurrected, when he ascended into heaven, when they can't see him anymore, he wants mikor Jézus uh, majd később meghal, keresztre feszítik, és utána feltámad, és uh, felmegy a mennybe, akkor uh, már ugye nem lesz ott a tanítványokkal, és azt szeretné, hogyha megmaradna bennük ez a, ez a nappal, ez a fényesség, és, és emlékeznének Isten dicsőségére. But after saying these things, Jesus said to them plainly, Our friend Lazarus has fallen asleep, but I go to wake Ezeket mondta nekik, és azután hozzátette. Lázár, ami barátunk, elaludt. De elmegyek, hogy For the God of life. Az élet istene. Számára a, a halál olyan, mint az alvás. And resurrection is like waking. És a feltámadás pedig olyan, mint a felébredés. It's natural. Ez egy természetes dolog. Don't him. De a tanítványok ezt nem értették. They said, Lord, if he's fallen asleep, he will recover. You know, the fever is broken. He's sleeping. He's resting. Mondják a tanítványok erre, Uram, ha elaludt, akkor meggyógyult." Tehát, hogy alszik egy beteg az jó jel, hogy, hogy valószínűleg le fog menni a láza. And you know, he's, he's going to get better. Don't wake him up now. Let him, let him, let him rest. fel most, hadaludjon tovább. But Jesus had spoken of his death, but they thought he meant he was taking a rest pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy állomban merüléséről szólt. And so finally Jesus says to them very plainly, Lazarus has died. Akkor aztán Jézus nyíltan megmondta nekik, Lázár meghalt. And then this verse 15 just blows us away. vers meg teljesen elképeszt minket. Jesus said and for your sake, És ti értetek, I'm glad that I was not there. Örülök, hogy nem voltam ott. For your sake, I'm glad I wasn't there. Ti értetek, miattatok, örülök, hogy nem voltam ott. Jézus, hát mi lehet annyira fontos, hogy engedett, hogy a barátod meghalljon. And again, here is a so that, és itt van egy újabb ilyen célhatározói mellékmondat. So hogy higgyetek. So hogy higgyetek hogy higgyetek. That you would trust, hogy bízatok. Hogy amikor sötétség vagy éjszaka van. Hope, amikor nincsen reménységed. Death coming, amikor jön a halál. Life, életednek a leg ö, időszakában. You believe, akkor is higgyél. But let us go to him. Menjünk el hozzá. Verse six, verse 16, Thomas ez a hatos fest, Tamás. Know, kind of ő az aki, aki, hát egy kicsit negatív volt. So Thomas called the twin. ikernek neveztek, said to his disciples. Azt mondta tanítványtársainak. Let us also go. Menjünk el mi is. That we may die with him. Hogy meghalljunk vele. They are without hope, right? Nem volt reménységük. He's still not getting it. Megmindig nem érti. Jesus says we're going that you may believe. Jézus azt mondta, hogy menjünk, hogy hitgetek. The sun's still up. Megmindig fent van a nap. I have something to teach you. Valamit szeretnék megtekinteni van munkám veletek. Let's go. Menjünk. I like that Jesus doesn't really stop and kind of, you know, Tetszik nekem az, hogy Jézus nem áll le így vitatkozni tanítványaival. Tamás, hát nem érted. Say to Hányszor mondjam már el neked? This mondjuk, what we say Hányszor mondjam már el neked? But Jesus is just like, let's go. Csak nyugodtan, anyiét mond, hogy menjünk, kövessetek engem. For 17. Now when Jesus came, he found that Lazarus had been already dead in the tomb for four days. Ez a hetes vers, amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már négy napja a sírban van. Four négy napja. Okay. That's a long time. Ez egy hosszú idő. Now we don't really have much of a mythology or much of a like a superstition about death in our culture at least i don't think a, a mi kulturánkban nem kapcsolódik túl sok vagy a, a halálhoz szerintem concerning the days a, but for the jews they De... believe that Within three days there was chance that the spirit would come back to the body. A zsidók számára viszont volt egy olyan hiedelem, hogy ha még három napig valami történik, akkor az ember lelke még a a testébe. But the four days you know Négy nap múlva pedig már letelt ez az idő és akkor az ember lelke ránéz a testére és azt mondja, hogy már nem tudok ebbe visszatérni. Tehát három napig még lehetett egy kis reménységük. We're praying. hogy imádkoztak. We, we, we Elkültük a hírt Jézusnak. Okay. He's late. És hát késett. Talán nem túl, soká, túl we've seen sokat késett. Hiszen láttuk, hogy másokat feltámaszt a halából. Küldtünk, értem, és még, még van reménység. But after four days the hope is gone. De négy nap múlva ez a reménység, ez, ez már kész volt, meghalt. And they wrap the body of Lazarus. Lázart esztét becsavarták ilyen gyölcsökben. They put him in a tomb. Berakták egy sírba. Verse 18. Bethany was near Jerusalem about two miles off. Bethánia pedig közel, mint egy félórányira volt Jeruzsálemhez. And many of the Jews had come to Mary and Martha to console them concerning their brother. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. So there's a big crowd there at Mary Martha's home. They're crying, they're remembering Lazarus. Van egy nagy tömeg ott Mária és Márta otthonában, ott sírnak és emlékeznek a lázára. So Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. But Mary remained seated in Mary azonban otthon maradt. I wish megértenénk az érzelmeknek a mélységét itt. Here's Martha going out to Jesus. Itt van Márta és megy Jézus elé. Perhaps to give him a piece of her mind. Lehet, hogy egy kicsit úgy majd megmondja Jesus. neki magáét. It's because of you. Jézus hát te miattad van. You didn't come in time. Te nem jöttél időben. What was so important that you didn't come. Mi volt annyira fontos, hogy nem tudtál időben ideérni? And Mary is probably so offended. Mária valószínűleg annyira megvan van bántódva. She want to go see him. Már nem is megy ki Jézus She's she just sitting home. Csak otthon marad. It's too late. Már túl késő. What, what Most mi, mi, lenne tehát, mi, mi lenne a mi reménység. Verse 21 Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. vers. Márta ha itt volna, nem volna meg a testvérem. Martha says, Jesus, if you would have been here. azt mondja, ha itt lettél volna. happened because of you. Téged. Te You other people Más embereket szeretsz. You, you hang out with the crowds, a, a, a nagy sokassággal együtt vagy. Őket meggyógyítod. Na de mi van velünk? Mi a barátaid vagyunk. Ott voltál az otthonunkban, ettél a mi asztalunknál. És tanítottál minket a te országodról. És az atyáról. Jesus if you had been here. Jézus, itt lettél volna. But even now I know that whatever you ask from God God will give to you. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Iesttől, megadja neked az Isten. And I'm I'm not sure that Martha's really asking for a miracle at this point. Nem tudom, hogy hogy Márta ezzel egy csodát kére igazából. But she she's expressing her frustration but she's saying Lord but I still believe you're the one. Én azt gondolom, hogy csak kifejezi a, a, a a frustrációját Jézus felé, de, de azt mondja hogy de igen hiszem hogy még mindig te vagy az Úr. I still believe that the Father listens to your prayers. I still believe that you're from the Father. Még mindig hiszem, hogy te az Atyától vagy, és az Atya megválaszolja a te imáidat. Jesus Jézus ezt mondta neki, feltámad a testvéred. And this sounds like just empty és ez kicsit egy ilyen üres végasnak tűnik. A, a, a egy üres vígasznak egy pásztortól vagy egy teológustól. Jobb helyen van már. Right? It's it's, okay, it's okay. Minden rendben van. You know, he's in a place. Jobb helyen van már. Ő. And Jesus feels this. És Jézus érzi ezt. and and and and, and her. És márta itt a válaszából kiderül, hogy a Jézus válasza nem nagyon segített rajta. Says, yeah, yeah, yeah, I know, I know. Tudom hogy feltámad, persze persze tudom. He'll, uh, he'll feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. But Jesus said to her. Jézus akkor ezt mondta neki. Én vagyok a feltámadás és az élet. a feltámadás az nem egy bizonyos nap. A time, an event. Egy, egy idő vagy egy egy esemény. The is Jesus. Feltámadás az maga Jézus. Life is not what we live. az élet az nem amit mi élünk. hanem Ő Jézus az élet. I am the resurrection and the life. Én vagyok a feltámadás. Whoever in me, though he die, Yet shall he live. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz énben nem, az nem hal meg soha. És akkor Jézus egy egy igen kényes kérdést tesz fel. Martha, do you this? Márta, hiszed -e ezt? Márta, hiszed-e azt, hogy én vagyok a feltámadás és az élet? Hiszed-e azt, hogy aki hisz én bennem, az, senk, az soha nem fog meghalni? Márta így felelt, igen, Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. When she had said this, she went and called her sister Mary, saying in private, "The teacher is here; he's calling for you." Miután es ment el, és titokban szólt a testvérének Márianak, a mester itt van és hív téged. Mary, Jesus wants to talk to you. Mária, itt van Jézus és veled akar beszélni. And when she heard it, she rose quickly and went to him. Ő pedig amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt és odament hozzá. Now Jesus had not come into the village yet, but he was still in the place where Martha had met him. De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta találkozott vele. And when the Jews that were in the house consoling Mary saw her rise quickly and go out, they followed her, supposing that she was going to the tomb to weep there. Az idők, akik vele voltak a házban és végastatták, látták, hogy Mária hirtelen felállt és kiment, utána mentek tehát, mert azt gondolták, hogy a sír volt hozzá, hogy ott sírjon. Now when Mary came to where Jesus was she has a similar conversation with him És Mária, amikor odaért, ahol Jézus volt, akkor egy hasonló beszélgetés volt köztük, mint Jézus és Márta között. When she saw him she fell at his feet. Meglátta őt, leborult a lába elé. És to him, "Lord, if ha itt lettél, volna nem halt volna meg a testvérem. You, here, you were late. Késtél. mikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott. Annyira fontos, hogy amikor te nehéz időszakokon mész keresztül, When you are in the darkest time of your life. Amikor a te életedben a, a leg sötétebb időszakot éled. Jesus feels for you. Jézus veled van, ő veled érez. He is not distant. Ő nem egy távoli Isten. His arms are not crossed. És ő nem teszi karba a kezét. He deeply troubled by the pain and the ő megrendül a lelkében, amikor azt a fájdalmat és igazságtalanságot ő, látja, amit mi megtapasztalunk a világban. For Jesus, death is a scandal. Jézus számára a halál az botrányos. It, it should not be. Nem kéne, hogy legyen halál. He's the life. Hiszen ő az élet. Death is a, scandal. A, a halál az, az botrányos számára. And he feels for us. És ő, ő együtt érez velünk megrendült lelkében és háborgott És megkérdezte hova helyeztétek őt? And they said to him, Lord, come and see. felelték, uram jöjj és lásd meg. And he's so troubled that he he wept. És annyira megrendült Jézus, hogy könnyekre fakadt. Jesus cried. Jézus sírt. Wept. Ő, ő zokogott. And he knows what he's about to do. És ő tudja, hogy mit fog tenni most. Ő you you know teljesen that? azonosulni tud veled a te fájdalmadban, Tudtad ezt. Even though he knows the answer, még akkor is, ha ő tudja, okay. hogy arra a fájdalomra mi lesz a válasz. We have less with our kids, don't we? Mi sokszor sokkal kevésbé vagyunk együttérzőek a, a mi gyerekeinkkel. You know, we give them a math problem. Adunk nekik egy matek feladatot. And we go like, huh? no, go Na tessék, csináld meg. 9 plus Kilans, meg magnegy. You have nine apples, and your friend brings four. Kilans, harmad van és a barátod hoz még négyet. How many apples do you have? Akkor összesen hányam um, van? Egyben. Még meggondolkoznak, kettő, hát, tíz, no, nem. I know the answer, right? Én tudom a választ. And I'm, I'm just waiting. Come on. Csak egy várom, hogy na, mondjuk. Counted up, figured out. Come you can do gyerünk, it. Gyerünk, gyerünk, old no. meg a feladatot. I don't usually enter into my kids pain like that it's okay. not a really good example ez, ez egy, ez egy, uh, i feel for you man math is hard uh, erre, igen, igen, nagyon, nagyon is, a or when, uh, or when my boys uh, read something in english vagy amikor a fiaim angolul próbálnak olvasni. És próbáltál már angolul olvasni, tudod, hogy ez egy lehetetlen feladat. Mert egyáltalán nem a, az írás szerint ejtjük a you know, the word enough is... How's it, how's it spelled? No. What? What? É, hát tudjátok, you, hogy you kell, kell, hogy kell betűzni, hogy enóuk, az mondjuk enough. Tehát teljesen másképp mondjuk, mint amire yeah, yeah. van írva. És akkor megkérdezi az egyik fiam, hogy mi ez a szó? És <laughs> <said, "It's> <laughs> akkor kiejtem én angolul így. És and, and like, no. <laughs> akkor mondják, hogy nem, mert hát ez nem lehet. <laughs> nah, that's not, that can't be it. Ez lehetetlen, hogy ezt úgy kell okay. kiejteni. But but... Jesus enters into our pain, and I know English grammar might be a pain for some. És tudom, hogy ez, ez, szintén csak egy ilyen kis buta példa az angol nyelvtanról, de most tényleg értsétek, hogy Jézus be, bejön a fájdalmunkba, együtt érez velünk. And I know there, serious things in life. És és nagyon komoly dolgokon megyünk át az életben. Jesus stand off, he's close. Jézus nem itt távol és csak néz minket, hanem ott van a közelben. for you. És együtt érez. He veled. weeps with you. Veled sír. And so the Jews said, "Oh, see how he loved them. Mondták, loved them." Ez a harmadik alkalom, hogy most már tényleg megvagyunk arról győzve, hogy Jézus szerette ezeket az embereket. Said, glad És mégis azt mondta ugye, hogy örülök, hogy nem voltam ott. What could be so Jesus? Jézus, de hát mi lehetett ennyire fontos? But some of them said, "Could he Közülük néhányam pedig így szóltak: Ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megteni, hogy ez ne haljon meg. So Jesus' kritikusai is. Couldn't he have done it? Hát nem tudta volna megtenni. When Jesus, deeply moved, again came to the tomb. It was a cave, and a large stone lay against it. Jézus, még mindig mélyen megindulva, a sírhoz ment. Ez egy barlang volt, és feküdt rajta. Said, Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Martha, az elhúnyt testvére, így szólt hozzá, Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus, You've seen a dead body it, it decomposes it turns to water it melts. Tehisztá láttál már egy holtestet. Hát tudjuk, hogy ez ugye, hát így oszlik. You know the life is gone from the face the color is gone. Már az ember arca, vagyis hát akkor már a holtestnek az arca így így Hát itt szét ő, oszlik, és nincs emberi formája, nincs színe. És ez nem szép látvány, és ez nem az a testvér, akit it's mi gonna smell. Már, már nem ő az, és, és már szaga van. And like Martha just wants to remind Jesus. És, és Márta is ugye szeretné figyelmeztetni, emlékeztetni Jézusat. Négy napja halott, mert késtél. Did I forget to tell you? He's been dead for four days. Nem emlékeztetlek már erre, hogy négy napja halt meg. But Jesus said to her. Jézus azonban ezt mondta neki. And we have to we have to put this verse to memory. És ezt meg kell tanulnunk kívülre ezt a verset. Did I not tell you? Nem mondtam -e neked. That if you believed, you would see the glory of God. Hogyha hiszel meglátod az Isten dicsőségét. Nem mondtam eneked, Didn't I tell you that if you believe you would see the glory of God? Nem mondtam eneked, hogy ha hiszel, akkor meglátod az Isten dicsőségét. And so they took away the stone. Elvették tehát a követ. Jesus lifted up his eyes and prayed. Jézus pedig felemelte a tekintetét és ezt mondta, imádkozott. And this prayer, you know, Jesus basically saying God, You know, Father, és ebben ugye az atyához beszéli Jézus. You know, we, we know tudjuk, hogy mi fog történni. Uh, I'm not to ask you. We, we know. Nem igazán azért imádkozom, hogy kérjelek, hiszen már tudjuk, hogy mi lesz. Én azért imádkozom ezek az emberek előtt, hogy ők is tudják, hogy mi egyek vagyunk comes out of tomb it's not Jesus. Amikor Lázár kijön majd a sírból, akkor tudják az emberek, hogy ez nem Jézus. It's Jesus and the Father. Nem Jézus és az Atka. Tette we're, mi, mondja we're, Jézus, we're united in this. hogy mi egyek egységben vagyunk ebben is. Father, I thank you that you have heard me. Otyám, hálát adok neked, hogy meghallgattád. I knew that you always hear me, but I said this on account of the people standing around. That they may believe that you sent me. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Megint itt van ez a hogy, hogy ezzel a célral hogy. So that they would hogy elhiggyék, that I am from you, that you sent me. hogy te küldtél engem, hogy én tőled jöttem. We are on the same page. Hogy mi egy közös nevezőn vagyunk. And when he said miután ezt mondta hangosan kiáltott Lázár, jöj ki. Nem tudom miért mondta ezt hangosan de így mondta. Lázárnak a fejét is bepõjtáltak ezekkel a gyolcokkal. Because Lazarus was It's sleep. It's like waking somebody up. Hey, wake up! Talán olyan állapotban volt, ami az alváshoz hasonló, és így ebből And the voice of Jesus not only goes into the tomb. Nem csak a, a sírba el, not, not just through the, the bedclothes into the ear of Lazarus. But his voice reaches beyond the barrier of death hanem átjutott a hangja, áttört a, a, a halálon. And pulls Lazarus back into life. És a halál világából így kihúzta Lázáristen az életre. És azt mondta neki, hogy Lázár, jöjj ki! And a man, who had come out, his hands and feet bound with linen strips, his face with, with a cloth, és kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendő takarta. Azt gondolom, azt írja János, hogy a, a lábán és kezén is pólyák voltak így körülkötve. Nem igazán tudsz így menni. He was, he was bound. Tehát ő gyakorlatilag meg volt kötözve. So he probably kind of floated out. I'm guessing. Hogy ő csak így ki úszott, kiszállt, vagy nem tudjuk. I mean, hogy, hogy jöhetett ki másképp? explains what Jesus says after. He says, unbind him and let him go. És ez meg ö, azt, amit Jézus itt mond, hogy, yeah. hogy ö, oldjátok fel. Jesus with a smile on his face. Jézus egy nagy mosolyal az arcán. Is there. Ott van Lázár és senki nem akar hozzányúlni. Ki, jött valahogy, ki, ki, úszott valahogy a a, a sírból? You know, I don't think zombie were Nem tudom, hogy a, a zombi filmek akkoriban talán még nem voltak népszerűek, de kb. olyan érzés lehetett, hogy hogy ő most így él, vagy hozzáérhetünk, vagy, so vagy Jesus mi ez? Says, Jézus and uh, hogy oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. And then verse 45. 45 vers. Many of the Jews, therefore, who had come with Mary to the tomb, and had seen what he did, believed in him. Ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriahoz, és látták, amit Jézus tett. You can, you can believe that, can't you? Right? Ezt elhihetjük, ugye? I mean, what would you do? Te You're at a friend's house, because their brother just died. Vagy a házába, mert a testvérük épp akkor el. Jesus comes and says, get up! Jön Jézus, és azt mondja a halottnak, hogy fel. Maybe you would believe too. Azt gondolom, hogy mi is lehet, hogy ez and I think, what we really need to key in on, az gondolom, hogy a legfontosabb dolog, amit itt meg kell hogy értsünk. Amit so what Jesus said to Martha, verse 40, Jézus a 40. versben mondott, Mártának. Did I not tell you, nem mondtam -e neked. If you believed, you would see the glory of God. Hogyha hisze, meglátod az Isten dicsőségét. It's all about the glory of God. Minden Isten dicsőségére összol. You might go through a time in your life where you feel like Jesus is just late. Lehet, hogy te is egy olyan ö, időszakon mész keresztül az életedben, vagy fox, amikor azt gondolod, hogy Jézus késik. Nem hallod az ő hangját, és nem tudod, hogy hol van ő. He seems disinterested in your life. Úgy tűnik, hogy nem érdekli őt a te életed. Talán egy olyan kérésedre, ami szerinted jogos, vagy jó, ö, nemet mond. But Jesus here, He wanted to show his disciples and I think he wants to show us too. Jézus itt meg akarta mutatni a tanítványainak, és azt gondolom, hogy nekünk is. We can look past our Hogy túl tudunk menni, túl tudunk nézni a körülményeinket. We can even look past the grave. Hogy itt túl tudunk nézni, felül emelkedhetünk A síron is, amely a leges legnagyobb botrány. És ezen túl is megláthatjuk Istennek a dicsőségét. amely munkálkodik. De ehhez bíznunk kell benne. Bíznunk kell benne. A, a, a A nehéz időszakok nem jogosítanak fel minket arra, hogy kidobjuk a hitünket pontosan arra adnak alkalmat ezek a nehéz időszakok, hogy kifejezzük, megmutassuk a hitünket. What can we learn from this? Mit tanulhatunk ebből? You know, sometimes God waits. Néha Isten vár. Sometimes he waits. Néha ő vár. But I can trust him in the meantime. De amikor várakozom, várok rá, közben bízhatok benne. I don't know what you're going through right now, but you might be asking God for something. Sometimes he waits. Nem tudom, hogy te pontosan mindmész mész keresztül. lehet az is, hogy te is kérsz Istentől valamit és ő vár. But you can trust him in the meantime. De amíg várakozol, addig bízhatsz benne. what Nem tudom, hogy a jövő héten vagy a jövő évben mind fogsz keresztül menni. Sometimes God waits. De Isten vár. But you can trust him in the meantime. De akkor is, amíg vársz rá, benne. And I believe that God does this so that our faith would be adult faith. I read something two weeks ago um, from C.S. Lewis. Where he said it seems to me ő azt írta, hogy nekem úgy tűnik, well, és nekem is úgy tűnik, hogy Isten a, a keresőkkel és az új hívőkkel nagyon gyengéden bánik. Granting, granting that miracles would happen Megengedi, hogy ő, csodák történjenek az életükben. De ahogy növekszünk a keresztény érettségben, it seems that those miraculous answers to prayer become fewer and rarer. A, úgy tűnik, hogy ezek a csodálatos ima megválaszolások ő, ő, ritkábbak lesznek, kevesebbek lesznek. And I think it's és azt gondolom, hogy ez azért van. God wants us to trust Him. Mert Isten azt akarja, hogy benne bízunk, és nem a csodákban. Him, azt akarja, hogy rávárjunk, és ne a csodára. There Azért, mert egy legfőbb csoda van, amely el fog jönni, there is the miracle of miracles still coming. Ez a csodák csodája, ami még mindig ránk vár. New creation, new heavens, new earth. Hogy, hogy új testet kapunk, új teremtmények leszünk, új menny és új föld lesz. All things pass away. All minden things new. el fog múlni, és minden újjá lesz. És Isten edzi a hitünket, ő erősíti a hitünket erre a napra. Wanting us to wait for him. Azt akarja, hogy rávárjunk, és ne egy csodára. Néha Isten vár. But we can trust him. De bízhatunk benne. We can. Tényleg így van. És lehet, hogy ez sem be téged érzelmileg ma. in the darkest parts of your life. De az életed legnehezebb időszakaiban ez egy olyan dolog, amiben kapaszkodhatunk. You believe, you ha hiszünk, akkor meg fogjuk látni Isten dicsőségét. Well, Jesus, you Úr Jézus, köszönjük neked az Jézus, Köszönjük neked az ígéreteidet. Köszönöm azt, hogy megmutattad a hatalmadat így. You also showed your patience in this way. És megmutattad a, a türelmedet is ezen a módon. Megmutattad nekünk, hogy számodra a halál az egy, az egy kis dolog. És azt is megmutattad, hogy mennyire együtt érzel velünk, és velünk vagy a fájdalmunkban. Úr Jézus, add nekünk ezt a hitet. Help us to have that faith. Segíts, hogy ilyen legyen a hitünk, ami nem remeg meg, It run out. és nem fogy el. And that based on your power, not our power. És hogy a hitünk a te hatalmadon alapuljon, erre támaszkodjon, és ne a, ne a mi erőnkre. We're going to sing a few more songs. Még énekelni, just want to invite you to the table. Szeretnélek ide hívni titeket az asztalhoz. hogyha bízol Jesus, this is for you. Jézusban, akkor ez neked szól. It's a remembrance. Ez egy emlékezés. Of how much he loves you. Arra, hogy mennyire szeret téged. He knows your name. Tudja a nevedet. He knows what you're going through. Tudja, hogy mint mész keresztül. He knows how much it hurts. Tudja, hogy mennyire fáj. De a keresztre nézünk. It shows us that God loves us. Megmutatja nekünk a kereszt, hogy mennyire szeret minket Isten. The of God's love. Ez a legfőbb kifejezője Isten szeretetének. Care of our és ezzel ő, ő gondoskodott a mi legnagyobb problémánkról is. És nem csak egy néhány évre ad nekünk reménységet, hanem az örök kivalóságra ő megfizetett a bűneidért so that you have to. hogy neked ne kelljen God, ő el lett választva az atyától so that you have hogy to be. neked ne kelljen elválasztva lenned Istentől so with joy, hogy bátorítalak titeket hogy gyertek örömmel gyertek megtérő szívvel gyertek reménységgel and remember, és emlékezzetek the bread, a Jesus said, "It's my body broken for you." Jézus azt mondta, hogy ez az én testem, amely értetek töretett meg. And the cup, he said, "This is my blood poured out for you." És a pohára pedig azt mondta, hogy ez az én vérem, amely értetek öntatott ki. For the remission of sins. A bűnök bocsánatára. And he said, "Do this in remembrance of me." És azt mondta, hogy tegyétek ezt az én emlékezetemre. Lord Jesus, we thank you that you've given us something to remember you by. Uram, köszönjük azt, hogy egy olyan dolgot adtál, amivel kapcsolatban emlékezhetünk rád. És egy olyan dolgot adtál nekünk, amivel emlékezhetünk a keresztedre. That we would stay close to you, hogy közel maradjunk hozzád. Repenting of our sins, megtérjünk a bűneinkbe. És benned bízunk. Lord, just use this, these next few moments to... To do work in our Uram, használd az elkövetkezendő perceket is arra, hogy munkálkodj a szívünkben. Hogy növekedjen a benned való hitünk. In you would grow. És a, a bizalmunk növekedjen benned. Jesus name. Jézus nevében. Amen. Nem fogunk egymások várni, csak amíg énekelünk gyertek, és... I'm next To be. Sok mindent hasonló, mint a, mint a tanítványai. Nem értjük mindig azt, amit akarsz csinálni rajtuk a keresztül. Nem mindig megértjük a, a, a dicsőségedet. De kérlek Jézus, hogy vezess minket, legyél közel hozzánk. ad életet nekünk Uram, és ad, hogy mindig, mindig tudjunk bízni benned és imádni Téged. Uram, Te vagy az Isten. Mi vagy az alkotásaidat? És, és mi vagyok a néped? Rendelkezz velünk úgy, hogy Te szeretnél, Uram, a Te dicsőségeddel. És áld meg ezt a hetet, Uram, add, hogy legyen sok áldás, legyen egyenes az, az utunkat. Uram, segíts nekünk harcolni a bűnel segíts nekünk a jó képviselni Téged a munkahelyen, az iskolában, a városunkban hogy sok kicsiségén legyen neked. És Uram, ahogy itt vagyunk egy szívvel elvélek el, szeretnék imádkozni mozbáró Petiért. Jézus, kérlek, hogy irdalmazd neki és az ő családját. tudjuk, hogy a nagyon a nehéz helyzetben vannak rák miatt. Kérlek, Jézus, hogy, hogy maradjanak hitben, és tovább imádkozunk, Uram, hogy tegyél csodát vele. Uram, Éjts között testét, és gyógyíts meg őt! És Uram, imádkozunk Tatagamért, hogy legyen itt egy erős biztonságtével arról, amit tettél a keresztben. Kérlek Jézus, hogy, hogy legyen ébredés ebben a városban a te Jézus nevében. Amen. Amen. Amen. Áldi, meg tütkei. én nagyon örülök, hogy itt voltatok, és szívesen imádkozunk bárkivel, aki, aki kérne imád. Um, és uh, nem menjétek el, mielőtt uh, gratulációt uh, adjatok át Bécinek, át miatt. És um, Ó, és csak mondom meg egy dolgot, Mozbár peti uh, Már a uh, és bárki szeretne kis pénzt adni nekik. Nem, nem kell sok, sok kicsi. Igen, még mi, mit kell mondjuk? Igen. Uh, és lehet a résbe rakni, boríték van, vagy nekem adni, És... Uh, és uh, nem tudom, mikor legközelebb leghozabb találkozunk vele, de, de juthatunk uh, neki a pénzt állapotáson, és ott uh, étvágy, nem, étvágy, nem, ét, ét, étrend, kiegészítő dolgot kell lenni, és, um, és ez terveldünk, jó? A legfontosabb, hogy imádkozik, hogy érte. De mondom azt hiszem, hogy lélekben, szellemileg, személy, Szóval ő hűséges. Szóval ő, ő bíz az úrban. Bár, bármilyen nehéz. Jó? És az jó hírni. Isten áld, jó? Kóvíz a kír. Nőtáská volt